tuleendelea na muhadharwa wetu huu mfupi Uislamu dini aliyoifundisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam una mambo mengi mazuri ndani yake lakini kwa masikitiko sisi wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wengi wetu mazuri haya hatuyajui kile kinachotuponza sisi ni ujinga ambao tumeridhika nao lakini pia kuna ambao wanajua baba haya mazuri yaliyofunzwa na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam lakini kwa sababu ya matamanio ya nafsi zao na ushetani umewazidi katika nafsi zao kwa maksudi wakaamua kuyatupilia mbali mafundisho haya kama walivyofanya Mayahudi na manasara kwenye sheria za mtume wao waliowajia vitabu vimewafikia lakini fanabadhu waraa dhuhuri wao nyuma ya migongo yao hawakutaka kushika yale yaliyokuja kwenye vitabu hivyo ndio haya leo sisi wengi katika waislamu lakini sio kwamba uislamu hauna miongozo uislamu una miongozo mizuri na miongoni mwa miongozo hiyo ni ile miongozo iliyotolewa kwenye jambo la ndoa utaratibu wa mtu kutafuta mchumba na utaratibu wa kumwangalia mposaji na vigezo tayari vimeshawekwa juu ya meza hapo sasa mwanamme anaambiwa ampate mwanamke mwenye maadili ya dini mwenye dini kwa sababu akiwa na dini huyu atajichunga na mambo mengi sana akiwa na dini mwanamke huyu atakuwa na haya akiwa na dini mwanamke huyu atakuwa na taa Na utii kwa mume wake sasa hifadhu din mpate mwanamke mwenye dini katika mchakato mzima huu wa kuwatazama watu hawa wa aina mbili mposaji na mposwaji wewe baba au wewe msimamizi watakiwa baada ya kuletwa posa kwako ulichukue jambo hilo kwa uzito wake na ufanye uchunguzi wa kina juu ya huyo mposaji Nawe wa upande wako pia ufanye uchunguzi wa kina juu ya huyo unaimposa Sheria ya Kiislamu ikafungua mlango wa kitu kinachoitwa al wa at-Ta'dil wa ni mlango wa kujeruhi na kumsema mtu vile alivyo kwa mabaya yake na mlango wa au kuleta uadilifu kufanya ni kumtajia kumtaja mtu kwa zile sifa zake njema alizonazo kwa hiyo wewe uleleti posa ya binti yako una haki ya kuuliza watu kwa umjue huyu bwana ni nani atokia wapi anafanya kazi gani tabia zake ni zipi yukoje Kwa hiyo utafute habari zake kwa watu waaminifu kwa kuelezea. Mambo huyu kijana ni kijana mzuri. Masha Allah, bishkama na jambo la dini, ni mtu ana tabia njema. yuko kadha, wakadha watataja tabia zake nzuri. Hana shida. Hiyo ndio faida tunamjua nayo. basi Usitafuta mambo mengine ya kujiridhisha zaidi baadaadamu imekuthibitikia kwamba huyu ni mtu mzuri mpe mke tabia zake njema hana tabia mbaya mpe mke na bebe pia upande wako mtafuta umeangalia mwanamke huyu kwa sawa basi kilichobakia ni kumkutanisha mke na mume mume amtazama yule mke akiridhika naye ndio aepite kwa taratibu zilizopangwa na Uislamu lakini ushaambiwa bwana kweli kijana huyu ni mfanyabiashara mzuri ana biashara zake ana hiki na hiki na hiki lakini swala mtihani swala kwa kinimtihani ah wajua binti yangu ustaza huyu watakukaribisha na karibishana huko mbeleo kwa sababu umesikia ana mafuso ana nini kwa basi tumpe tu ana kazi nzuri ah tumpe tu hakuna mkamilifu huu. hapo ndio kwenye shida sasa shida zinaanza hapo Ushasikia habari kwamba huyu si mtu mzuri hakauki kwa waganga wa kienyeji shirki kwa kindo inaongoza ina imetamlak lakini kwa sababu ana kipato tu basi wewe tayari roho waona kwamba sasa mimi nitapata nafuu na mimi sasa wacha tu ndipo watu wanapoharibikiwa sasa katika mambo yao na kitu utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatuwezi kupata hasara na chukua kitu kimoja wewe mwanamke au wewe mwanamme wewe mzazi umelifuatilia jambo hili kwa umakini, mkakubali kumkabidhi mtu binti yenu lillahi rabbil alamin mwampa kwa sababu ya dini yake na tabia yake lakini kumbe yuko kinyume na alivyo inaweza kutokea wakaja watu wa wakampamba wajua yule wajua hivi wajua hivi ili apate mke tu kumbe hakuna bara dhuli kama yeye kazi fanyeshafanyisha tu hivi ili watu wa muone mwema ukilifanya jambo Lillah Allah Subhanahu wa ta'ala atakulinda jambo lako ile sharia yake ile haitawapata wala haitampata huyo binti na hivyo hivyo kwa binti kwa mwanamume yeye kaangalia vigezo na utaratibu na yeye kwa salama lakini kumbe mki hivo. mke hayako hivyo ameoa mke wa mtu kumbe tayari ana mchumba wake huko ana mtu wake anempenda lakini ah sasa wewe kusababu, unanafu, mwazesha, eh, babi, mwengine, Hilijamu, halimezi, likadumu, kwa sababu unaonekanao una nafuu watu wamemwozesha yeye bado ana mtu wake tu huko wewe ukitoka na chat na mwanamke mwingine anakufanyia khiana hili jambo haliwezi likadumu kwake lazima allah ataunganisha ile baada ya moyo wako wa umeotoa wa salama kwamba lillahi rabbil alamin naoa kwa kutafuta ifa na kujichunga na maasi naoa kwa sababu ni sheria ya dini yetu nimejitahidi kutafuta mwanamke wa sawa kumbe mushrika akuroga kazi yake heli uganga tu kumbe ni mchafu ili jambo haliwezi kudumu lazima Allah atakuoanishia tu hiyo njia nimeona ni tie kwa sababu katumia juhudi za kibinaadamu lakini kumbe ikawa sivyo lakini tayari wewe fuata utaratibu maadamu umepata tazkia kwamba huyu ni kijana mwema hana shida na wanaokwambia ni watu wa sawasawa basi wewe hilo likubali hamba mwingine huwezi jua rizki katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala wa leo ndio tajiri wa kesho tajiri wa leo ndio fakiri wa kesho dunia ina badilika na watu wanabadilika kuna watu waliozeshwa kwa sababu wana vipatu, hawana tena wengine waliozeshwa kwa sababu wana kazi baada ya fungate ile kazi hana ayo wafanyaji ndio maivunje mambo bwana huyu wafanya kazi hivi na hivi pata mshahara kiasi kadhaa hawezitumoezesh amenkondahan mun kirudi andiko barua huna kazi ehe na yeye yimezeshwa kwa sababu ya kazi yake hapo ndio matatizo yanapoanza lakini kama ilikuwa kwa sababu ya dini yake dini ikitetereka atanasihia watu mezani na ndoa itafunjwa kama ikiwa hakuna budi lakini kwa ufupi ni kwamba sisi tunatakiwa tufuate utaratibu aliotuekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hatua zote hizi za kutafuta wenza kwa sababu ndoa ni ibada sasa wewe tayari ushapewa binti wa watu unakuja sandani kabisa katika muongozo Wewe ushapewa binti wa watu kwa sababu rafiki zako, ndugu zako au jamaa mbalimbali wamekusifu kuwa wewe ni mtu mzuri. Wamekupa taadili kwamba wewe ni mtu mzuri, mzee usiogope, yule kijana ni mtu mzuri. مؤدب آداب احترام انا ما دي لميما لمطو ديني نينو وكاเปوا بيلتي او watu بسبب يتزكيا موغوبي الله سبحانه وتعالى لاليومانا katika خطبه المطوم محمد صلى الله عليه وسلم وقتي انتاكو كليطيشا جambo huwa anazisoma hizi aya nne tatu kwa nne aya katika suratu at-talaq aya ya mwanzo katika suratu tunisa na aya mbili zile katika suratu al-ahzan na zote utaona zinafungua maneno kwa kuwaambia watu kwamba waomgope Allah ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha haqqat tuqati ya ayuha an-nasu tqur rabbakum ya amanu ayyuhalladhina amanuuttaqullaha waqulu qawlan sadida Kwanini lazungumzo jambo la takwa katika mdasaba kama huu Kwamba enyi mlioamini nyinyi hebu muogopeni Mola wenu ukweli wa kumwogopa enyi watu nyinyi muogopeni Mola wenu enyi mlioamini muogopeni Mola wenu na mseme maneno ya sawa Kwanini kwa sababu wazazi wamejitolea wamemtoa binti yao wanakupa wewe binti waliyemlea kwa mapenzi makubwa waliyemlea kwa kujali wameishi naye wamemzoea anakuja kwenye himaya yako wewe mwanamme muogope Mola wako wewe Waambiwa, muogope Mola wako mche Mola wako hii ni amana wapewa Sema maneno ya sawasawa wewe. Waambiwa wahofishwe wewe muoaji. Na kwa dhamana ile sasa mzazi atatulizana kwamba tushamembia muogope Allah. Na tumeambiwa ni mtu wa dini huyu akiambiwa hivi ataelewa. Sasa katika hali ambayo ya wewe unatakiwa uyajali ni kumuogopa Allah Subhanahu wa taala pale unapokabiviwa binti wa watu simama kiume sasa wewe ushapewa majukumu ya mula kwa hiyo hilo jambo la kwanza kabisa ulitambue majukumu ya ya huyu mkeo masuhulia yote ya juu yako wewe wananne kwa sababu arrijalu kawamuna ala nisaa bima faddala allah ba'dhum ala ba'd bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطاعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الله سبحانه وتعالى انا ndio wasimamizi wa wanawake wao ndio wasimamizi ndio viongozi kwa sababu vile Allah alivyofadhilisha akaweka wanaume wa daraja ya juu kuliko wanawake Pana maelezo marefu na kwa sababu ya zile mali wanazozitoa wakati unapotaka kwenda kuoa utaambiwa utoe mahari Ukisha wa mke matumizi yako juu yako hata kama mwanamke ana kazi usiwaombwe pesa ya matumizi una kazi yako e, kazi yake mambo ya majukumu ni yako akitoa kwa kwa, kwa ritha yake hayo ni mambo mingine lakini kweli ana kazi ana mshahara wake mkubwa ule ni wake tena kama alipwa huku muamala ukiingia tu alipo milioni mbili pa zimeingia anaweza kuzirusha zote pa kwa babake nini mshahara asila siyo kumulako wewe wala si katika haki yako wewe kuchukua mshahara wake kwa sasa tabii tugawane kwa mfano yani ni kazi ya sawa sawa haipingani na maadili ya kisheria akawa haifanya kazi hiyo au anafanya biashara au ana mali sheria hii kataza bora kuwe na mipaka yake na taratibu zake zifuatwe basi lakini twasema ya kwamba mwanamke atakiwa asimamiwa na mwanamme wabimaamfa 10 na malihi aya ikaendelea kama lilivyoelezea kwa hiyo hili jambo mwanamke atakiwa alijue mwanzo